מה זה? זה ספר הבאת לנו. אה, זה... איזה ספר? לא. נכה גודמן, אוקיי. זה מעניין דווקא הוא... אומר שמה, הוא אומר את הישראלים זה הפחד, והרגע שמדריך את הפלסטינים זה השפלה. היום בניגוד לרוב הפעמים אני לא שואל אם למישהו יש שאלות, כי מישהו שאל אותי שאלה כבר לפני זה, אז אני הולך לענות לו. בעצם מישהו וחצי כי מישהו ביקש שאני אדבר על פחד ומישהי שלחה לי איזושהי שאלה שגם קשורה לפחד בקיצור, פחד אלוהים אז בואו נדבר על פחד אז א' יש לי כמה ציטטות, בטח אתם מכירים את הציטטה של רבי נחמן, שאמר, ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. מישהי ברסלב לימדה אותי, היא הסבירה לי מה זה. נו, מה זה? כשאדם הולך על גשר, לאו דווקא גשר המוטיב, את הפורה, ואז כל הזמן מדמיין לו כל מיני אה, פחדים או דברים שלא קיימים, כמו כן. לא יצר הרע, כל מיני דמיונות שבעצם לא קיימים באמת. כן. זהו, והעיקר זה אל תתפחד, אומרים. כן. אין לך, מה לפחד מכל התאומות, ושפה היהדות של יצר הרע או הזרים אז א' באמת כתוב לא להתפחד, לא כתוב לא לפחד. כמה זה להתפחד? לפחד את עצמך. זה לעשות לעצמך. ו... באמת מבדילים, תיכף ניכנס לזה בין, יש פחד שהוא בריא, זה לא שכל פחד הוא לא בסדר, יש פחד שהוא נורמלי, הוא טבעי, הוא בריא, יותר נדבר על זה. <קקריח> ו... נגיד ב, בספרות המערבית, ה... Uh... נושא של הפחד, אם אתם זוכרים, את הסצנה מ-1984, שלוקחים את הגיבור לחדר 101, שהוא החדר <ש> שבו <ש> זה המקום הכי גרוע בעולם, כי שם הם יודעים כל אחד ממה הוא באמת באמת מפחד, מה באמת יושב לו על הנשמה. זה כמובן נמצא... במיניסטריון האהבה, ששם מענים את האנשים. <laughs> והם יודעים שהוא מאוד פוחד מחולדות, ומצמידים לו לראש כלוב, הוא, הוא ש... יושב, כולו קשור, לא יכול לזוז, מצמידים לו לראש כלוב, ובתוך הכלוב יש רשת, ומאחורי הרשת יש שני תאים, ובכל תא יש עכבר ראש. ו... והוא, והוא ממש רואה, עכברו אח אחד הוא כזה צעיר ועצבני, והשני הוא מבוגר אבל רשע, ושניהם נמצאים בערך עשרה סנטימטר מהעיניים שלו, והוא מסביר לו, החוקר, שכל עכברו שיש לו טקטיקה אחרת, יש אחד שאוכל את האף, יש אחד שמנסה להגיע ללשון דרך הלחי, ו... <אח> בקיצור, הוא כולו, כולו <אח> רועד <רואה אח> מפחד. מחוק, כל הזיכרון <ו> הזה מחוק. מחוק> <מח> <מח> <ו> <מח> <ו> <מח> והוא <מח> אפילו <מח> לא יודע מה הם רוצים ממנו בדיוק כי הם לא אמרו לו מה הם רוצים ממנו אבל ברגע הזה שהוא כל כך כל כך פוחד הוא מבין מה הם רוצים ממנו ואז הוא אומר להם תעזבו אותי תלכו לג'וליה זה החברה שלו שהם נשברו שהם לא יסגרו אחד את השני ואז בעצם אז הוא גמרנו הוא כבר הוא מחוק זאת אומרת הוא כבר נהיה משת״פ לגמרי, ו... אז זה <coughs> עוד סוג של, של, של פחד. <coughs> <coughs> ולעומת זאת יש סיפור זן על איזה שודד אחד גדול וידוע שהגיע למנזר זן, כל הנזירים ברחו ונשאר רק המאסטר יושב על המדרגות, כולו... שקט, ובא אליו השודד עם החרב הגדולה, וככה מתחיל לדקדק אותו, ואומר לו, אתה לא יודע שאני השודד הגדול שמסוגל לחתוך לך את הראש, בלי שאני אפילו אניד עפעף? הוא אומר לו, כן, אני יודע. ואני הנזיר זן, שאם יעיפו לו את הראש באבחת חרב, הוא גם כן לא יניד עפעף. <laughs> אז בואו נחזור לבסיס לגמרי, ומה זה הבסיס לגמרי של כל הצרות שלנו? השתוקקות. שלושת הרעלים, נכון? זוכרים? השתוקקות, דחייה ובורות. שכמובן הבורות היא הסיבה גם להשתוקקות וגם לדחייה. והתחייה בעצם היא כל הדברים כמו כעס, כמו שנאה, כמו פחד, כמו קנאה, כולם בעצם מאותה משפחה. עכשיו, <coughs> הטענה <coughs> היא, קודם <coughs> כל בואו ננסה טיפה להבחין בין כעס ופחד. הם קרובים. קאס ברמה יותר גבוהה הוא רוצה להרוס את השני. פחד דרגה לפני כן, לפניכן, השני יהרוס אותי. אז יש א', יש אומרים שכמו שכשאתה נמצא במצב א, א, מאוד מעניין, כן? אז אתה יכול או פייט או פלייט. אה. או להילחם או לברוח. בעצם פחד זה אומר שאני הולך לברוח, וכעס זה אומר שאני הולך להילחם. אני רוצה להיכנס לתוך, ה... לתוך המהומה, ואתם מכירים את הסיפור המפורסם על שני הטיילים שישנו בלילה בתוך האוהל, ופתאום הם שומעו אריה שואג ליד האוהל שלהם, שניהם קמים ואומרים, אנחנו חייבים לברוח מפה. אז אחד אומר, רק רגע, רק שנייה, אני צריך לבוש קודם תנעלי, אומר, לא, את הנהל ההתעמלות שלי. אז אומר לו, מה אתה חושב שמנהלי ההתעמלות אתה תשיג את האריה? הוא אומר לא, אבל אני אשיג אותך. <laughs> <laughs> אז, אז, אבל בעצם, בעצם, כל כעס יושב מאחוריו פחד. זאת אומרת, כן. תחשבי, תחשבו על הפעם האחרונה שכעסתם. תנסו לראות האם זה היה תוצאה של איזשהו פחד. תגיד אם אתה פועס תלמיד שפוטר אותך בכביש. כן. אז אתה נהרג. זה מעצבן אותך אותך. זה לא אותך. למה זה מעצבן אותך? כי פחדתי שאני אכנס בו. רגע, רגע. אבל אם שהוא סתם עוקב אותך ועושה דבר שלא ממש מותר לעשות, אז מה, מה, אחד הפחדים הכי גדולים שלנו? שיפגעו לנו באגו. ואת מסכימה איתי למה, את בכלל כועסת שמישהו חתך אותך? הוא מתעלם מחוקי התנועה. אז באותו רגע, פגעת. אם זה באמת בגלל שאת כועסת בסך הכל שהוא פגע בחוקי התנועה, אז את מזדהה עם חוקי התנועה. חוקי התנועה זה חלק ממך, את מייצגת אותם כרגע, והוא, <laughs> והוא פגע <laughs> בך, כי אחרת מה אכפת לך? <laughs> אם הוא פגע בחוקי התנועה של ונצואלה, את לא תתרגשי, נכון? אבל לא, זה חוקי התנועה שלי. אני לא מדבר על זה שנגיד אני נוסע פה ואחד עוקף כולם מימין. אז אני לא כועס עליו בגלל שהוא עבר את חוקי התנועה. כועס עליו בגלל שהוא זלזל בי בעצם. וזהו. אוקיי. גם אני פראייר עומד בתור. אז אוקיי, מה? איפה הוא הפחד שהוא מערער על הכבוד העצמי שלי. זאת אומרת, זה ה... אני חושבת שזה יותר לעיין באלף, כאילו, אותך. אתה כאילו לא קיים. אתה עובר... כן, מה זה? אתה כאילו בכלל לא היית קיים. פחד זה לא בעלה גם? זה לא יש שיש פחד מאחורי דברים, אבל לפעמים זה סתם כעס בגלל לא כל כך אז רגע, לא, לא, אבל חשוב, למה? אז למה את כועסת אם ככה? אם הדוגמא <strolling> <אם> היא של כל מיני דברים כן. שקורים בכביש, כן. אז <קורא> כל מיני סיבות, זה יכול להיות שהוא מאט אותי, וזה יכול להיות <ע> שהוא עוקף ומפריע לתנועה, ויכול להיות שהוא לא נוהג לפגעי הכללי, ומה אכפת לא לא כללי, ויכול, ומה שו לך שהוא מאט אותך? <את> אם נגיד, אם נגיד, אם נגיד, אם היה עובר חתול על הכביש, ואת היית מתה, היית <אכפת> עליו? אם הבעיה שלך זה שהוא מאת אותך אז זה אותו דבר, אבל זאת לא הבעיה האמיתית. אם זאת הייתה הבעיה זה בדיוק אותו דבר. יש סיפור כזה על מישהו ש... המזור האדום אנחנו בדיוק. לפעמים כן. כשאנחנו נקראים דורון זכר. אתה נוסע בנהר. יש ערפל. ופתאום מתנגשת בחסירה, ואתה נורא כועס, ואז הערפל טיפה מתפזר ואתה רואה שהסירה הייתה ריקה. אוקיי. אז אין מה לכרוס. אי אפשר לכעס. אתה כועס אחרת. כועס, זה קרה. אני כועסת על שהם לא ראוי איזה משהו כאן והשאירו לי אז אני אגיד לך בדיוק, אני אגיד לך בדיוק. אלי יסביר לך. אני יודע, גם אני כועס מהדברים. שיום אחד אתה מוקד. מה? לא. שעכשיו את תצטרכי להמשיך ככה עד שהם יהיו בני 90. לנקות להם אחריהם וכן הלאה. לא, והם מערערים על הסמכות שלה. הרי זה לא באמת אכפת. זלזלים נגיד שהיו באים אורחים, שאת לא מצפה מהם שהם יורידו אותה על זה. אז זה לא זה שהכלים באמת נשארו על הזה. אלא את חושבת, גם אמרת להם, שכל אחד צריך להוריד מהשולחן, אין פה משרתים בבית, אבל מסתבר שיש. אז מה הפחד? אני חושב שיש פה, אני חושב שיש פה, אנחנו יודעים כולנו מה זה פחד, כל אחד יודע מה לזמן יש הטענה, אני חושב, שיש גם פחד לא מודע. יש איזה משהו, כלומר, יכול להיות פחדים, שהם אני חושב, וגם הם מודעים, את הפחדים המוחשים, אנחנו מכירים, כן, גם את הפחדים של מחשבות מסוימות, של בריאות, ויש כאילו, ובסופו של דבר, שלא כבר הרבה דברים שאתה בעצם פחד אתה לא היית מודע לאותו זמן, לאותו זמן, לאותו אוטומטיות, בגלל שהאיום שלך, האיום לא היה מוגדר, אבל משהו בתוך ידע שיש איום, אז הבאת. אז לכן אתה מדבר גם על מה שאתה רוצה לתת מה, יותר מלמודד שבתנועה, לא פחד באמת, זה לא היה מודע במובן של פחד, אוי, כן, משהו הפחיד אותך, ולא הוא... הכעס, הכעס, זאת אומרת, בסך הכל מה אנחנו מנסים ללמוד פה, זאת אומרת, אנחנו מנסים ללמוד למה אנחנו מתנהגים איך שאנחנו מתנהגים. וכמובן שגם אם אני אומר שכל פחד, כל כעס נובע מפחד, עדיין זה לא אומר שזה נכון, אחר כך זה אומר שאמרתי את זה, אבל אפשר לבדוק את זה, אפשר לבדוק את זה ולראות. עכשיו, אני לא כזה מין פסיכולוג מתוחכם שאומר לך, אם את לא רואה, סימן שידחק, אם את לא רואה, זה סימן שאת פשוט לא רואה או משהו כזה, לא, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים את זה. ויש פה טענה שהיא יותר כללית, שאומרת שזה תמיד. בגלל זה, אבל לא בטוח, שזה, לא, לא בטוח שזה נכון. עכשיו גם ה... בוא נגיד, באופן כללי הבודהיזם מת, מתייחס בצורה מאוד מאוד חשדנית לתת מודע. הוא, הוא, הוא, הוא בעצם אומר שבשביל שזה באמת יהיה יעיל, זה צריך להיות, זה צריך להיות מודע. אומרת, מבחינת זה התל, את... אתה עושה את זה מודע, אבל כן, אתה... כן, אבל עוד לפני זה אנחנו צריכים לראות בעצם את ה... עכשיו, מה זה תחד, פחד כאילו בלתי מודע? אז בבודהיזם יותר מדברים על קונדישנינג. זאת אומרת, בסיטואציה מסוימת בעצם אימנו אותנו שאנחנו צריכים לפחוד. וזה לא בתוך הסיטואציה עצמה, אלא זה בנו. זה מה שחשוב פה בעצם להבין. זאת אומרת, כמו שכל העולם כולו <coughs> הוא גשר צר מאוד, עכשיו, אם אתה הולך על שביל, והרוחב של השביל הוא 80 סנטימטר, ואומרים לך, אל תסטה מהשביל ימינה ושמאלה, אז אתה יכול ללכת על השביל ולא לפנות ימינה ושמאלה ולא לפחד. אם השביל נמצא 300 מטר מעל איזה שהוא ואדי וקוראים לו גשר אז אנחנו כבר מפחדים. אני רוצה לקרוא תיגר על כל ההנחה של פחדים. מה הוא? הוא תכונה שלילית. הוא לא תכונה. הוא לא הוא סיטואציה. כן. רגע, אז מה עם הגשר? הוא קורא תיגר. אני קורא תיגר. מה? עוד לא סיימנו. אבל לא סיימנו, אז חכי רגע אם את תיגר. Okay. ולמה בעצם, למה בעצם כשהגשר נמצא בגובה אני פוחד, וכשהוא נמצא למטה אני לא פוחד? זה הפחד צבאים. מה? זה הפחד צבאים. לא, הפחד צבאים זה... דבעים, דבעים? זה, אה? זה מילה זה אחרת היה... למה שהציירתי פה. זה דמיון? למה? זה דמיון שיש לנו? זה בגלל, זה בגלל שאנחנו... סופי, מה יקרה אם אנחנו ניפול מה... תאכלת הנזק. לא. <coughs> ורוב הסיכויים, רוב הסיכויים שאם תלך על שביל שנמצא על הרצפה, ברוחב 80 סנטימטר, אתה יכול ללכת 400 מטר, לא יקרה לך שום דבר ואתה לא תרד ממנו גם. נכון? אז למה שמה למעלה כן? כי אנחנו מדמיינים מה יקרה אם ניפול. זאת אומרת שזה בעצם, אתה רואה פה, ש... זה תוספת שלנו לסיטואציה. אבל זה לא הפחד הבריא שנותן לנו mm להיות -hmm. קצת יותר זהירים? כן, בסדר, אוקיי. אבל זה נכון מבחינה מסוימת, ומבחינה אחרת אומרים שהפחד הזה הוא שיפיל אותך בעצם, תתחילי לבעוט. אז עכשיו, דבר עכשיו דבר בדיוק היום מגיעים לדורון, שאני כבר בהתחלה אמרתי שיש פחד שהוא בריא. וזה ברור שיש גם פחד שהוא בריא, והעובדה היא שגם הבודהיסטים, איך הם בכלל מתחילים את האמת הראשונה מארבעת האמיתות? הם אומרים, החיים הם סבל. מה זאת אומרת? בעצם הם מפחידים אותך. אפילו... הם מעמידים לך את המציאות. בסדר, מעמידים לך את המציאות. מה אתה בא? בשביל להפעיל את הסבל אחרי ואת בעיניי, היא תוכלת ארוחה טובה. זה נכון, <laughs> אבל, אבל בינינו זה שימוש, זה בעצם שימוש ב, במקום מסוים, בטקטיקה של הפחדה. אם לא בשביל, תשנה את דרכיך, תסבול. להמחיש, אבל אתה מחפש בגלל שאתה סובל. נכון, זאת אומרת, מה שזה אומר שלפחד, שלפחד שביכול לפחד שביכול. יש פה שימוש, שימוש חיובי. זאת אומרת, מה שאני אומר זה ש... זה נכון, עכשיו אתה. ענית לפני השאלה. אני במקצוע ש... באנגלית אומרים there is bold pilot and old pilot. כאילו אם הפחד הוא שלילי, אז האומץ הוא חיובי. איך מפחד? קצת. נגיד, קצת. הפחד הוא נועד, הגשר הוא צר מאוד, גם מול האדמה. אבל תוחלת הנזק, אני לא צריך מנגנוני הגנה, כי אני לא אפול מהגשר שהוא עבד עליו. כן. המצב הלא בריא שאדם טס בשמיים, מצב לא בריא, שאם הוא לא יפחד, הוא ימות. אבל אם הוא יפחד יותר מדי, גם יש סיכוי שהוא ירעד וכל מיני דברים כאלה. אתה גם לא יכול כל הזמן להיות עסוק רק בפחד. עכשיו, יש הבדל... עכשיו א', הסיטואציה הזאת שאתה מדבר עליה היא סיטואציה בוא נגיד שמצריכה זהירות או פחד או איך שלא תקרא לזה רגע, זה. רגע, אוכל אוכל רעב רעב, רעב כן. זה תכונה פיזית היא לא חיובית ולא <רואה> שלילית רעב, רעב זה מצב שמביא למשהו חיובי שנקרא אכילה. הזנה. כן. נכון? הוא בעד הזנה. בהחלט, כן. כן. הפחד הוא המשהו שמוליף אותנו להיות זהירים. כמו שהאוכל שומע אבל למה אתה לא יכול להיות זהיר בלי פחד? זאת השאלה. תראה, אם אתה הולך ואתה הולך בכביש, ברחוב, ואתה יודע בצורה מאוד ברורה שאם תרד לכביש ידרסו אותך. זה סיבה לפחות לא, זו סיבה, זאת אומרת, הבנה עמוקה יכולה להחליף את הפחד עם אותה תוצאה בלי הגורמי לווי השליליים. לא, בגלל הדברים הפיזיים. יש כאן... הרי מה שדברים פיזיים, הפחד אחד <מח> <דרך מח> לשני נתקל בו אצל כל מיני אנשים, כן. הוא פיזי. הוא פיזי, אתה רואה אותם נקיים, עושים כל מיני דברים שונים כתוצאה מפחד, לא משום דבר אחר. כן, <מח> <מח> <מח> <מח> אבל הם <מח> צריכים קודם לפחד בשביל שזה יגיע אליהם לתופעה פיזית. לא, נמצא במקום שהוא, שהוא לא בריא להם, בלב. שהוא לא נכון בלב. להם. למה הוא לא, בלב. לא בלב. נכון בלב. להם? כי הם לא ציפור. נניח. אנשים עולים על מטוס, ולא כולם מכים, אפילו לא כולם פוחדים. לא, כמו שראית ש... ברעב, ברעב, דבר אובייקטיבי, גופני, שנועד להריץ את חייך ולהגן עליך. כן. ככה אני רואה בפחד משהו חיובי, שלמד להגן על חייל. אבל על א', להגן. אני לא אמרתי שרעב זה, זה דבר חיובי. הוא לא שלילי, הוא, הוא, לא, שליל הוא לא חיובי, הוא חלק מה... מהמערכת שלנו. נכון. כאילו כן. לא כן. רמב"ם אמר, אתה יכול להביא הרבה אוכל, אתה לא יכול לעורר את הרעב, אתה יכול לשכב במיטה, אתה לא יכול לעורר את העייפות. כן. נכון, אז יש כאן משהו, איזושהי סיטואציה, שאנחנו עוברים לה כן, שהיא טבעית. טבעית. הטבעיות לא, לא הורידה מהשליליות. בסדר. והיא נועדה לה גמר חיינו. כמו הכאב דרך אגב. <אז, <שוב, דרך> <אז>, <דרך> אז שוב. גם אתה לכאב לא מוכן שאני אאחס תכונות. לא, לא, בסדר. אבל <אז> בואו בוא, בוא נראה. <אז> אין, לנו, כן אין, אין לנו ויכוח גדול, לא בקשר, ל... לא בקשר לפחד אה, אה, של בן אדם שנמצא על גשר גבוה, או בן אדם שטס, או, או אפילו בן אדם שחתכו אותו וזה באמת היה מסוכן. אנחנו מדברים על הפחדים האחרים. יש כן, בהחלט. זה לא משהו טבעי. תיקח לי ילד כתבועד שהוא אוכל נפלא. כן, אין לו פחד. חסה. עד שהוא נגמל או שצועקים עליו. או שצועקים. אני באופן טבעי לא אוכל חסה. מה? אני באופן טבעי לא אוכל חסה. למדתי לאכול חסה. ועכשיו זה נהיה לי טבעי. אני לא חושב שזה שמשהו לא טבעי עושה אותו פחות טוב או טוב. לא, לא, אבל שוב, אני רוצה להבחין, הפחדים האלה הם גם יותר ברורים והם גם פחות מעניינים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פחדים שהם פחדים של... שבתוכו, כאילו, הם לא אל מול סכנה, הם אל מול עוד דברים דמיוניים. זאת אומרת, בוא נגיד, אם אני, אה, אה, אני פחדתי פחד לפני, פחדתי פחד ממחנה, נכון, פחד בטח, כן? אם אני פחדתי, פחד פחד נגיד, שבוע לפני שהלכתי לצנוח, זה דבר אחד, ואם פחדתי כשעמדתי בדלת של המטוס, זה דבר אחר. <laughs> אז, אז ה-99% מהפחדים שלנו, ובטח הפחדים שעושים לנו את הצרות הכי גדולות, זה אלה שאנחנו מדברים עליהם. זה שפעם בשבוע מישהו חתך אותך והיה לך באמת היית בסכנת מוות ונבהלת נורא וזה, זה לא כל כך מעניין. זאת אומרת, זה בסדר, ותפחת, זה בסדר, אין מישהו, ולך אין שום בעיה עם זה. אני מוריד את ה-Bug to Differ בגלל שזה פשוט לא מעניין. כן. אבל אני רוצה עכשיו להחליף את זה במילה דחייה. דחייה? גם דחייה אמרת זה מצב שלי, תשוקת דחייה. כן, כן. כן. מה זה שלילי? זה מצב שגורם לנו לסבל. שצריך גם לסבל? כן. או מונע מאיתנו לסבל. לא. הנה, אני נתחהה מהאש שדולקת פה על ה... <מתחק> אז שוב פעם, זה החלק שלא מעניין. <מתחק> כן, זה מהסוג הזה של הדברים, בסדר. כן. הוא היה מאוד נחוץ, שיינו ביער. כן. אבל המוח שמאזן אותו, הוא אומר שתרים בי. כן. הוא עומד בפיסואציות הילד של רשת הגשר, הוא פותח אותך. ושם צריך את זה אפילו, כן, מעניין. החרדה היא הדבר האמוקי. היא מונעת את המודעות. לא הבנתי קורטקס אבל אני מסכים. הקורטקס זה החלק ה... זה בגלל שיש כבר שלושת החלקים. זה חלק המודעות. זה לא עובד לבד. זה יכול להיות מאוד מפותח מבחינת המדנה. אם זה לא מתחבר להפתחות ארצית, זה חר. צריך לתת ויש ממש מחסרים שמראים, אגב, באנפולוציה הזאת, המוח האדום הזה, הולך ואני אעשה את זה. כן. חרדה, אני דווקא, אני מתייחסת לחרדה כמו... זה רק עניין של אבל זה פחד ממה לא מוגדר. מה? חרדה? חרדה. אם אני אהיה חולה... אז זה לא חרדה, זה פחד. חרדה זה... זה זה משהו שכללי, כאילו, שאתה... אבל זה לא משנה, זה רק עניין של הגדרה. אם לא התכוונת לזה... מה? אני לא חושב שכלות. אולי ביום יום, אבל חרדה זה... אבל כאילו, מה זה בעצם חרדה? אתה יודע, זה כי פחד לא מוגדר, זה פחד או משהו כזה. פחד מדבר לא מוגדר. כן. זה אותו פחד, שני פחדים. כן, כן, כן, כן. לצורך העניין, אין מה להפריד ביניהם. כלומר, מה זאת אומרת אין מה להפריד ביניהם? אני חושב שטוב, זה ספוילר, אבל אני חושב שהכוונה בעצם, עיקר הדבר המעניין, זה פחד מדברים הלא מוגדרים. מה? מה? מהדברים הלא מודעים. אבל... זה פחד מאוד. לא מוגדרים אולי. אז בוא נדגיד ככה, כבר אני עושה גם כן אומר... אני מפחד שבחר הבוס יפתח אותי. מי זה הבוס? יש לנו בדיחה על הבוס. אה, לספר את הבדיחה. יש לנו בדיחה על הבוס. בשבילך. כן, אמרתי לאלי שאני צריך לספר לך. הבוס הולך עם שני עובדים, וחוד צהריים. הולכים בפארק ככה, הולכים לאכול את הסנדוויצ'ים ופתאום מישהו בועט באיזה אבן, ורואים שלמטה יש מנורה. ומשפשפים את המנורה ויוצא ג'ין. והג'ין אומר, מי שהוציא אותי לחופשי, אני צריך לתת לו שלוש משאלות. אבל מכיוון שאני לא יודע בדיוק מי יוציא אותי לחופשי, אז כל אחד יכול לקבל משאלה. אז המנהלת מכירות אומרת, אני רוצה עכשיו להיות בבאהמאז על איזו ספינה קטנה ולשתות איזה יין טוב. אומר לה אין בעיה, היא נעלמת, היא שמה. ואז אומר, המנהל כוח אדם, אני רוצה לנסוע המלדיבים ולצלול וזה, אומר הג'ין, אין בעיה, זוט, תלך. ואז הבוס אומר, כשתיגמר ארוחת צהריים, אני רוצה את שניהם ליד השולחנות שלהם. מוסר השכל, תמיד תיתן לבוס לדבר אישה. כן, רגע, יש לי איזה הצעה, אולי זה יצליח. כמו שכאב הוא מצער. אבל הוא היה באמצע, אני רק הפרעתי לו עם הבדיחה. כמו שכאב הוא היה מצער. לא, כי היה לי גם משהו לענות לך. אבל הוא לא שאל. הוא לא רוצה לפטר על התשובה. אבל תן לי למה שאלתי. יפטר. אה, כן, הנה, אוקיי, זו דוגמה, אה, פחד, כאילו, פחד זאת. הפחדים האלו, אתה אומר לו את זה נורא, הם מאוד רציונליים. כן. מישהו מפחד מאשתו. כן. הפחדים האלו, יש לך המון רציונלציה, למה אתה מפחד? אז לכאורה יש לך סיבה, אבל היא תחשוב על זה עוד שנייה אז אין לך לא תמיד הסיבות שנראות מול העין, הן סיבות אמיתיות, למרות שזה כאוס מודע לגמרי, זה הטעיון. אבל דרך אגב, היא פותחת לך את הפה כזה, כזה ג'ורה, סליחה. בסדר, נכון. אבל רציתי רק להגיד דבר אחד, כאילו בתשובה לזה, זה שהם טוענים, הבודהיסטים טוענים, שאתה לא יכול לפחד מדבר שהוא לא מוגדר. למה? כי למשל, ופה קודם מישהו הזכיר את הפחד ממוות. אתה מדמיין לעצמך איזושהי סיטואציה ואם זה משהו שהוא לגמרי לא מוגדר אתה לא יכול לפחד ממנו. אתה מפחד ממשהו שאתה עשית אתה מצייר לעצמך איזשהו ציור של מה שזה יהיה ומזה אתה פוחד. ואין פחד מהביטינותא? לא. אני חושבת לך שכתבתי שזה אחד הדברים שבגללם פוחדים מהמוות כאילו לא יודעים מה. לא. אנשים מפחדים מה יהיה כאילו? לא. לא הם מציירים לעצמם איזשהו ציור ומזה הם פוחדים. עכשיו, כשאתה תראה שבאמת אתה, תראה, בקשר למוות, אני נורא אוהב לדבר על זה, כי זה... אני טוען דבר כזה, זאת אומרת, באופן רציונלי, אם אפשר לדבר ככה, בסך הכל מה שיקרה אחרי שנמות, זה פחות או יותר מה שקרה לפני שנולדנו. מקבלים כולם? כן, נכון. אתה פוחד ממה שהיה לפני שנולדת? אז למה אתה פוחד ממה שהיא אחרי שאתה מות? כי זה, מה זה? זה אתה נמצא בתור איזושהי... אבל אני חושבת שהפחד הוא לא מהמוות עצמו. אלא מה... לא, הפחד ממחלות שיביאו למוות. זה משהו אחר. רגע, זה משהו אחר. יש אנשים שפוחדים מהמוות. יש כאלה שפוחדים למות במלחמה. כן, אז אין סבל. יש כאלה שפוחדים מהמוות, אנשים משונים כאלה. פוחדים לא להיות, אני אפסיד, זה מה שנקרא פומו, זה פחד מאוד מקובל בנוער עכשיו, fear of missing out, יש שם משהו שאני הולך להפסיד אותו, אני רציתי להגיד משהו שעזר לי להבין הכאב, אני רוצה לייצר בלה בין הכאב שהוא משהו פיזי שהוא משהו, משהו אמיתי, אמיתי או פיזי או נפשי לא, לא משנה והסבל מהפחד של הכאב כן, הזה, כן. שהוא משהו לגמרי נפשי כן אני עורך, חול חול לחמת, אתה לא סבל זה לא הוא... לגמרי נפשי זה דע שהוא פיזי כן, פלוס כן. תוספת אבל <laughs> התוספת היא שגורם לסבל כן. כן. אני חושב שלא צריך להיות ככה כן. לפחד שהוא משהו אמיתי, קונקרטי, קונקרטי, אני ארחתי את זה שאתה אומר, כן, כן, כן, והחרדה, אני משתמש כי אהבתי את המילה הזאת, כן, שהיא משהו לגמרי נפשי, גם מדברים אמיתיים וגם מדברים לא אמיתיים, זה התגובה הנפשית שלנו, שהיא כאילו זאת שגורמת לנו את הסבל, כן, לא הפחד עצמו, כן, כן, זה הכל, תפרקו לזה בין שניהם? זה התוספת של זה, שלא לדבר על זה שאנשים פוחדים מהפחד, זהו, יש פה טענה שהפחד קיים והחרדה זה תוספת בפחד שקיים. המיותרת. לא, המעבר בין הכאב לסבל. בדיוק לא המעבר. כאב זה משהו שהוא קיים. כן. הסבל זה משמעות? למה? למה עשית לי? כן. והפחד על פי רוב הוא, הפחד, yeah. הוא פחד של גאייה באגו בסופו yeah. I mean של דבר okay. הפחד שהתלווה לזה, זאת אומרת, זה לא משהו שנקרא לעשות לו הפרדה. כן. ו... זה היה תחושה כן. חופשית, ולא... כן. של... נפילה של... חופשית. כן. חופשית, כן. כן. אז <laughs> ראשית כל, ראשית כל, כל. כל, באיזשהו מקום, כאילו, את עשית את לעצמך, את לעצמך איזה שהם תסריטים. התחושה הפיזית לגמרי בהתחלה היא קיימת אבל היא מאוד קצרה בעצם אנחנו מעריכים אותה באיזושהי צורה כשאנחנו מתחילים לחשוב עליה ברור זה קיים, זה קיים זאת אומרת איזשהו שוק, איזושהי ידיעה נוראית או משהו כזה נפתח את הקרקעית ואנחנו דרך אגב, כל הנושא הזה של עיבוד אוריינטציה, כמה שזה יכול להישמע מצחיק, זה נחשב לסגולה מאוד גדולה בבודהיזם. זאת אומרת, זאת אומרת... אני כבר מגיעה לשם? תהיה לך הערה עוד ואז... מי מפחד מיתושים? אבל חרדה, אני חרד מהחרדה לדעתי, אם יש מהבריר, הם לא באים. הם לא אותי. אז בגלל שאת שמה, אל תתקרבי למא�רי ראשיתו, שיפתח את זה. גילה לסבול, זה תתקרבי לייקים, בדרך כלל אליי. מה? אה, בסדר, אבל אני מדבר, אני מדבר, כן. אבל אני מתארת סיטואציה של ביטר תפיסי. כן. למה זה היה חטיפי בו? כן. אבל א' אם את זוכרת, בזמנו דיברנו על מה זה בכלל רגש, בצורת משהו שהוא... צורת רגש. לא, כי זה היה אמון, כאילו. לא, לא, לא, יש, קודם יש איזשהו טריגר שהוא מילולי, אחר כך בא הרגש שהוא משהו גופני, ואז את קוראת לו בשם פחד, בשם עיבוד עשתונות, כשאת ממש נמצאת באותה שנייה שאת ממש נמצאת בעיבוד עשתונות, או בריק, או משהו כזה, זה לא באמת לא טוב ולא רע, זה מצב ש... אנחנו, כשאת באמת נמצאת בתוכו ואת עוד לא הגדרת אותו, אז הוא, הוא מצב, זאת אומרת, הוא עדיין לא מצב רע, נוראי. כשאת מתחילה להגדיר אותו ואת אומרת, אוי, אני אין לי, אני כלולס, אני לא יודעת מה לעשות, אני בלי שום קרקע מתחת לרגליים שלי, אז בעצם זה כמו, את יודעת, את הרוד ראנר הזה, שעובר את הזה ועומד לא בזה, הוא אומר, או-או, oh -oh. ואז הוא נופל. אז בעצם זה המצב של זה, זה ב, ב, בדיעבד זה נראה מצב נוראי, אבל בעצם זה יכול להיות אפילו מצב שאת כאילו נמצאת בשיתוק מוחלט, זאת אומרת, או את נמצאת אפילו במצב של אה, אה, כמו שעושים לך הרדמה, זאת אומרת, את, את, את איננה שמה, אז זה לא טוב ולא רע, אחר כך את מבינה מה קרה לך ואת... ואז זה השוק האמיתי, לא הרגע שבו את באמת... ו, ועכשיו שוב, זה כאילו דרגה יותר גבוהה, אבל אנחנו צריכים להבין שהצורך המתמיד שלנו בלדעת איפה אנחנו נמצאים, ושיהיה לנו איזשהו נ"צ, ושיהיה לנו איזשהו כיוון, mm -hmm. זה אחד הדברים שגורמים לנו לסבל. כי באמת, באמת אין לנו נון צדיק ואין לנו כיוון והכוונה, הרצון שלנו כל הזמן לדעת אם אנחנו, זה כמו נגיד עם, עם, עם שעון, זאת אומרת מי שמתרגל לחיות בלי שעון חייו טובים, אנחנו רגילים להסתכל כל הזמן בשעון ואם אין לנו שעון אנחנו מרגישים שחסר לנו השעון וכולי, זה כמעט כמו מישהו שיש לו סמארטפון <laughs> מי שאין לו סמארטפון לא רע לו, מי שיש לו סמארטפון ויודע להשתמש ממנו ממש בסדר גם לא רע לו, אבל מי שכבר מכור לו הוא בצרה. ואותו דבר עם כל העניין של אוריינטציה והעניין של כיוון ועניין של נ"צ ומה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים כל הדברים האלה בעצם מבחינה מסוימת זה מטען עודף. כי אנחנו לא סומכים על עצמנו. זה כמו שחוקי המוסר הם חשובים <coughs> אם אנחנו לא סומכים על עצמנו. תראה, כן, בוא נגיד שאיך שזה נשמע, ככה זה אינטיאל, אולי, כן, החיים מתקיים לבד. כן. שאנחנו חיים לבד בחברה, כן, חיים כן. ו... לא חיים לבד, כן אתה צריך שיהיה לך איזושהי מחשבה, מה שאתה רוצה לעשות עם עצמך, לאן אתה רוצה להתפתח, כי אחרת... אם אתה לא תוביל את זה, אולי מישהו אחר יוביל את זה, או אתה לא תשלוט בזה כל כך. זה נכון, ואז אתה פשוט תתנדנד לכל מיני... א', אף אחד לא אמר שזה באמת נורא גרוע, וזה נראה בעיני החברה כמשהו מאוד גרוע, ואנחנו מקבלים את דעתה. אבל אנחנו כבר... יודעים, זאת אומרת שאם אנחנו לא מקבלים את דעת החברה עדיין אפשר לחיות, כאילו זה... עכשיו, אם את, שוב, אם את עושה את זה בהבנה מלאה ובמודעות מלאה ואת יודעת שאת עושה את זה בגלל שהחברה חושבת ככה ואת לא רוצה נגיד להיכנס לחילוקי דעות נגיד עם החברה, זה דבר אחד. זאת אומרת, זה שאנחנו הולכים ברחוב לבושים, זה בגלל שאנחנו חושבים שאם נלך ערומים יהיה לנו בלאגן, אבל לא בגלל שאנחנו חושבים שזה נכון או שצריך את זה. אז זה הבדל גדול מאוד מאשר מישהו שחושב שמוכרחים ללכת לבושים. אז את יכולה, זה כמו שאפשר זה... להיות אינדיק ולשבת מתחת לשולחן, להיות אינדיק ועדיין להיות לבוש. זאת אומרת, אז עכשיו אותו דבר פה, זאת אומרת, אם את אומרת, אני רוצה, לא יודע מה, להקדיש את עצמי לחיפוש רוחני, והדרך הכי פשוטה להקדיש את עצמי לחיפוש רוחני, זה על ידי זה שאני אעבוד כמו בן אדם, <laughs> <ו> <laughs> ואני אלך לעבודה, ואז יהיה לי שקט, ואז כשאני אגמור בסוף יום העבודה יהיה לי שקט, כי אם אני לא אלך לעבודה אז כל הזמן יציקו לי, וחוץ מזה לא יהיה לי כסף גם. אז זה דבר אחד. או שאת לא יודעת מה, את רוצה להקדיש את עצמך לקריאה, אבל את יודעת שאם תנסי לקרוא מהבוקר עד הערב, אז לא ייתנו לך לקרוא בכלל. זאת אומרת, לא, אני אעבוד שמונה שעות, ואחרי זה אני אקרא כמה שאני רוצה. זה דבר אחד. אם את חושבת שאת חייבת לעבוד בגלל שצריך לעבוד, זה דבר אחר. אבל דבר גם פה. זה ברור לגמרי שאם אני רוצה... לא יודע מה, לנסוע מפה לנהרי, אז אני צריך לדעת, לבוא לתחנת הרכבת. זה ברור לגמרי. אבל אם באמת, כאילו, לא היה לי, לא יודע מה, איפה אני ישן כי נגיד הייתי איזשהו קלושר שישן לו מתחת לגשרים, אז אני, אז אני לא צריך יותר מדי נון ו... מה שחשוב בעצם זה שאנחנו ננסה להחליט כמה אנחנו רוצים לשחק את המשחק. ברור שאי אפשר לגמרי לצאת מהמשחק וגם אף אחד לא, לא מטיף לאף אחד לגמרי לצאת מהמשחק, אבל לשחק אותו מתוך מודעות כמה שיותר, כמה שיותר גדולה. ולמשל, כשאנחנו יושבים ועושים מדיטציה בשלב מסוים רוב הנ"צים נעלמים ולפעמים זה אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו במדיטציה מה, תכלול? הכל, לא, אנחנו, אם אני במדיטציה עמוקה אז אין, אין, אין, אין, אין, אין מקום, <ע> אין <ע> זמן, <ע> שום דבר לא מפריע לי ושום דבר לא עוזר לי ושום דבר לא <ע> <ע> <ע> טוב <שום> דבר <ע> לי <ע> ושום דבר לא רע לי ושום דבר, כן וכמובן זה יכול להפחיד, אני יכול להגיד לך יותר פשוט, פשוט מזה, מי שעושה מדיטציה יכול להיות שפתאום הוא מרגיש שהוא לא מרגיש את הגוף שלו, זה לא איזה דרגה מאוד מאוד גבוהה של מדיטציה, זה שעתיים ואתה שמה, עכשיו אפשר מזה יותר פשוט, אני זוכר שפעם מישהו שאל אני חושב אפילו פה בקבוצה או שזה היה בנהריה שהוא פתאום לא מרגיש את הנשימה. הוא לא מרגיש את הנשימה, זאת אומרת, לא הוא לא נושב, מה? לא בנהריה. לא <laughs> אז, אז אתה יכול, אז א', אני יכול להרגיע אותך, זה בסדר, אתה עוד נושם, אבל <laughs> אתה יכול לחטוף מזה חרדה, כן? <laughs> יכול להגיד, בסדר, אוקיי, נפטרנו מעוד דבר. <laughs> <אז>, ממנו? <laughs> מה, מה, מהתחושה <laughs> של הנשימה, <laughs> כן. <laughs> אז, <laughs> נכנסים לבין שבעה, זה שמציקים לנו? זאת השאלה עד גלם. בדיוק, בואו נטפל בזה. אז מה, לספר כאילו מה הפחדים? אני אומרת על עצמי שאין לי הרבה פחדים. כל הטיולים ודברים. אבל לפעמים אני חושבת עם עצמי, שאולי בגלל שאין לי... שהרבה אומרים מה את עושה את זה, מה את מפחדת וזה, אז פעם חשבתי שאולי יש בכל הלא פחד הזה איזשהו פחד דווקא ממשהו לגמרי אחר. מהפחד? לא, נגיד מהפחד להשתעמם. אוקיי. סתם, זו מחשבה חדשה, אתה מבין? זו מחשבה חדשה שכאילו אם אתה עדיף שתישרף מאשר לדאוג. כן. Yeah. עכשיו, אבל אני לא הולכת על הקצה של הקצה, אני מטיילת בתאומות. כן, אבל את עוד פה, כן. כן, אני עוד פה, שזופה מסיני, אפילו אחד לא חטף אותי. אז, כאילו, אולי גם... אבל אני לא חושב ש... אני לא חושב ש... המצב הכלכלי שלי, או מה שהחלטתי לדוגמה השנה, שנגיד החלטתי ש... פחות יותר מה טובה לי, אז לקחתי איזושהי... עבודה, כאילו אני כן קצת מעוגנת בקצוות שאני הולכת, yeah. אבל באמת, איך אומרים, עשיתי לי קצת עבודה בשביל שאני אקום בבוקר, לאו דווקא, yeah. זה חופשיות זולות, כמו שאמרתי, בקריאות, בצפינה, אפשר לנסוע לסיני, ו... וזהו, יש לי זמן לגילה, יש לי זמן לקרוא, יש לי זמן לבהות, יש לי זמן לעזור למי שרוצה, אבל אף אחד לא מוקד מה אני אנשים לא מבינים שיש, אנשים שבאמת יש להם זמן. אז okay. זה לוקחה את הרגינה. אז כאילו אני חיה מצד אחד אה, כאילו... בלי פחדים נראה לי. כן. Okay. שני אולי איזשהו פחד שלא להרגיש דברים. No, לא, חושב שאנחנו לא צריכים להמציא לעצמנו פחדים. אומרת, <laughs> <laughs> אולי, <laughs> אז יכול להיות שגם נבחרת באמת בלי פחדים. Yeah, no. אז דווקא <laughs> רציתי לראות דוגמה <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> כמו שאלי אמר <laughs> על האיש. <laughs> אמרה שהשבוע היה על הכיפאק. לא מכיר, לא מכיר, רגע. לא, לא, זה ביני ובין אז זה עוד מישהו רוצה, לא, אנחנו פעם איתנו מישהו שהוא... אדם מאוד מצליח במקצוע שלו. ומבוסס כלכלי, והכל בסדר. אה. זה היה פשוט כל כך לא, פשוט כאילו, כאילו שבאפט יבוא ויגיד, אני פוחד <laughs> שאני מוכן את הבן שלי, אני יודעת, לו, למה אתה חושב את זה? למה הסתמכות שלך, אבל בואו נדבר על פחדים שלנו, זה... לא <laughs> על פי אחרים, לא, כאילו, זה, זה כאן. לא, זה להגזמה. בסדר, כן, אבל... רואה, זה. זה. מה? רואה, <laughs> מי יכול... היה עכשיו פחד נוראי בשבועות האחרונים לקחת את זה? שלא לא בטוחה שזה היה על שלי, ופחדתי שזה לא ילך, ופחדתי, ו... אבל היה לי רוב הזמן פחד בריא, כי זה גרם לי ללמוד ולהתגבר ולה... ולעשות את זה. Yeah. כמה פעמים שהיה פחד. עכשיו, מה שאני עשיתי כשהיה פחד כזה לא משתק, היום הספר שאני מתרגמת, אז הוא מספר על, הבורא הזה מספר שבילד היו חרדות, אני נורא סבלתי את זה, כל שערה, הוא היה בטוח שערמה. בכל דבר, ואז אבא, המורה שלו אמר לו, תדע לך שאתה צריך לכבד את הפחד שלך כמו איתו. לי, לא אוקיי, להתיידד איתו. הוא סיפר לו סיפור על אנשים שהלכו בדרך לשיירה ובאו שודדים <ש> <מפתידים> <ש> ורצו לשדוד אותם, ואז הם אמרו להם, תשמעו, אם תשדדו אותנו אנחנו נילחם בכם ונערוב ונחוז לא כדאי לכם, בואו תהיו אתם השומרים שלנו. נשלם לכם, יהיה לכם ככה הכנסה, ניתן לכם אחוז מה... זה, ולא נצטרך לריב, וכך היה. ואז המורה הזה בתור ילד קטן, מבין מה הוא צריך לעשות. עכשיו את זה, ברור שברגע שאני מסתכל על הפחד אין לו שום שם, כי אתה לא יודע ממה אתה פוחד. הוא אמר יופי יופי יופי, כיף, ככה, כמוד, מה טוב. כי על המורה הזה זה לא סתם, הוא היה בן של מורה נורא מפורסם. והוא היה צריך, הוא ידע שמצפים ממנו לרשת, והמורה, ש... השושלת שלהם, הם מתעסקים במדיטציה כל הזמן. והוא ידע שמצפים ממנו להיות מורה גדול למדיטציה, והוא היה נכנס להתקפי חרדה הרבה בגלל זה, כאילו, כי הוא ידע מה מצפים מה ממש ממש ממש ממש ממנו, כן, כמו, ה ה כמו ה ה הבן ה של ה האדמו"ר, <laughs> כן, <laughs> וזה. <laughs> אז... <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז... אני, אני זוכר ש... א', פחדתי, מה, פעם פחדתי נורא לפני שצנחתי, ופחד, באמת פחד מוות, אני זוכר שהיה לי במלחמה, זאת אומרת שהייתי תקוע על איזשהו תל שמס, על התל למעלה, ופשוט, פשוט הפציצו אותה, זאת אומרת, אז אני זוכר שגירדתי ממש ברצפה, ו... ו... כן, אז... דורון, מרים אותך. לא, אני... יש לי סיפור לפחות דורון. מה? כתוב על של נחום. על השודד בנקים. זה לא מפחיד. זה מושג. זה נושא האימה. זה גם אחרי ששמעתי... אנחנו לא שמענו אותה אז אל תעשה לנו את זה אנחנו עוד נשמע זה באמת זה כל התכונות גם המוחשיות גם ה... לא זה באמת מקווץ זה כן מקווץ את הגוף אבל יכול להיות שזה בריא אם זה מעורר אותך לפעולה אז זה לא עוזר אז זה לא בריא אז זה לא בריא אז מה? אז תסתכלי עליו, תגידי לו, שלום פחד, ואתה חלק ממני. כנראה שיש לי איזושהי התניה שגרמה לי לפחד הזה. בואו נראה מה ההתניה. למה? התניה? אמרנו בלי שואה. בלי שואה. הפחד שלי רגב, אסור לדבר עליו פה. למה פחד מכסף? מכסף? מי פוחד כסף? לא, פחד מחוסר כסף. מחוסר כסף? לא, גם יש אנשים שיש להם הרבה כסף, ונגיד, הם לא... הם שמורים מתוך כל הזמן. הם לאבד אותו. לא, אבל גם לשחרר אותו, יש הרבה אנשים שאומרים, יש חמש מיליון, אבל אני לא רוצה לעשות את זה אם אני אהיה פעם חונה, אני צריך לשמור אותם. זה באופן מאוד בסיסי, שוב, זה פחד על האגו, אבל פה זה בעצם אנשים רוצים ביטחון. שזה פחד? עכשיו, בוודאי, ברגע שאתה רוצה ביטחון, אתה מתחיל לטפח פחדים. <laughs> כי אתה רוצה שדברים מסוימים לא ישתנו, והדברים כן משתנים. אז אתה צריך להתחיל לעשות חומות. אז חומה אחת זה חומה של כסף, וחומה אחת זה חומה של אופי, וחומה אחת זה חומה של קשרים. ויש כל מיני סוגים של חומות, ובסך הכל הבעיה הבסיסית זה שבן אדם פוחד, כאילו הוא, הוא, הוא רוצה ביטחון, כי הוא פוחד מהפחד בעצם. הוא רוצה, רוצה שהדברים יהיו מסודרים, ושהוא ישלוט בעניינים. אבל זה אשליה. בוודאי. אז אם הוא ישחרר מאה אלף, הוא ייתן צדקה 200 אלף לאחי ואני, זה לא ישנה לו שום דבר בביטחון. נכון, אז הפחד שלו עדיין, זה ישנה לו את המרקם שהוא שם סביבו? הוא יחשוב, מה הפחד, שאני אתן מאה אלף, ואחרי זה יוצא עוד מאה אלף וכולי, אני לא יודע, כל אחד זה ספציפי, אבל למה אנשים צוברים ושומרים? זה בגלל שהם רוצים ביטחון. והם חושבים שזה ייתן להם ביטחון. שזה אשליה ש... או אמיתית? לגמרי אשליה. Okay, באופן הכי בסיסי, ועכשיו אנחנו כבר בשלב הבאמת באמת גבוה, זה, יש לאלן וואטס ספר שנקרא The Wisdom of Insecurity. באנגלית? באנגלית, כן. הרצון שלנו בביטחון, הוא גורם לנו לסבל בעצם, כי החיים, כל הזמן משתנים, אין שום דבר שקבוע. ואנחנו חושבים שאנחנו נמצאים במצב מסוים, ואנחנו נגיד רוצים כאילו להקפיא את המצב הזה. ובשביל זה אנחנו מנסים לעשות כל מיני דברים, שדברים לא ישתנו, אבל הדברים כן משתנים. וברגע שהדברים משתנים מספיק, אנחנו מתחילים לחוש בפחד. זה מאיים על... על כל הקונסטרוקציה הזאת שבנינו ושוב, בסופו של דבר הביטחון הכי גדול ישנו בזה שאתה לא מחפש ביטחון ואז שום דבר לא יכול להפריע לך בעצם אבל, ויחד עם זה הולך גם הוויתור על האני כי האני הוא בעצם הצרכן הכי גדול של של אמצעי ביטחון, של כלי נשק בעצם. כלי כי... הגנה. כלי הגנה. Yeah. כי האני, שהוא בעצם פיקציה, הוא כל הזמן חי בהרגשה שהוא צריך להגן על עצמו. כי אם באמת יגיעו לשורש קיומו, יראו שהוא לא קיים. והוא כל הזמן דואג לזה שהוא לא יחשפו אותו במערומיו אז זה הסיבה העיקרית לזה שאנחנו רוצים ביטחון שוב כדי להגיע אותנו? כן, כדי לקיים אותו בלשב. יותר גרוע מזה כדי עצם להשאיר אותו בחיים הוא צריך, הוא צריך ש... ש, ש, ש... בלי בלי. בדיוק, שצריך להכיל אותו בעצם למה אם אין אני אז למה צריך ביטחון? זה אני, איפה דורון, דורון, שאתה מכיר אותו מהפטירה שם בירקון, סיפר שנולד לו נכד. כן. נו, מה שלום הנכד? בסדר. זה נשמע קצת מוזר, מה בסדר? מה היה חסר לו חמצן, אז אנחנו דואגים שאולי הוא נפגע. Okay. עכשיו, זה פחד אני מרגיש, אני מזדהה טוב, מרגיש פחד גיל, מה סבא צריך לפחד מזה שהילד אה, <וואת> אולי לא בסדר? שכל החיים שלהם עכשיו יהיו של סבל ושל עינויים ושל פרדה ושל דאגה ושל הצליחה? Okay. מה היחס הנכון לסיטואציה? אם <סבש> יש משהו שאפשר לעשות, לעשות. לעשות? איך היחס שלו, איך הסבא צריך... שלא הוא יחתור איתו על הסבא עצמו? כן. כן. גם באותו רגע איזה שבוע שבועיים על ה... כן. לא, בסדר, אמפתיה, אמפתיה וכל הדברים האלה, זה בסדר, אבל... אמפתיה יש. לא, בסדר, אבל זה להוא, זאת אומרת, שואל כאילו בשבילו. הוא שואל בשבילו, אבל בעצם מחר זה בשבילי, גם לי יש שהיא בהריון. כן. היא בקושי גמרה, היא כבר בהריון. זאת אומרת, טוב, היא דקייה. אז אני אומר, הרבה ילדים... אנחנו חושבים על זה. כן. אז מה השאלה בעצם? מה היחס הנכון? איפה היה צריך להתנהג הסבא הזה? צריך לא לפחד. לא, לא שהוא, אין כזה דבר שהוא צריך לא לפחד. אם הוא מפחד, אז הוא צריך לראות שהוא מפחד. ואם הוא רואה שהוא מפחד, הוא צריך לראות ראשית כל אם יש משהו לעשות. ואם אין מה לעשות, אז הוא צריך להתרגל לזה, זה הכל. ואם יש מה לעשות, אז לעשות. אם אין מה לעשות, אז לא לעשות. ואם הפחד לא מפסיק, אז הוא לא מפסיק. הוא צריך להתיידד איתו, כמו שהיא אמרה. אבל... הוא לא שוק צריך שוק לפחד מהפחד, זאת אומרת, ובטח לא בגלל שאמרו בשיעור בודהיזם שפחד זה דבר לא טוב. אבל מכ... רגע, רגע, שפורד רגע, שלושה דברים אני רוצה להגיד, א', נו, אבל הוא כבר חבר שלך, אז מה? בסדר, אבל למה הוא, בסדר, אבל זאת עובדה, עכשיו למה, האם זה צריך לגרום לנו סבל, זאת השאלה. זה כאב, דיברנו על זה, יש כאבים, פחד שאת מתרגלת אליו, כאילו פחד זה כאב. האם הוא צריך להפוך לסבל? אם את חושבת שאת לא צריכה לפחד, אז הוא יהפוך לך לסבל. אוקיי, אז בכלל לא מוכנים לקבל, שאפשר להתיידדל. ראשית כל להכיר אותו, ולקבל אותו, זאת אומרת, כמו שתארי לעצמך, לא, כי עכשיו עתידה לכתוב ספירה, מישהו בהיריון? לא, אבל סתם אני אומרת, יהיה, אז זה, זה למשל, זה מיותר, אבל בדיוק, לא, לא, לא, רגע, רגע. אם את מצליחה להפוך את זה לקומפשן, אז זה בסדר גמור. אם לא, עכשיו, אני דיברתי על דורון עצמו, שבאמת, אפילו על דורון הזה, נגיד, <laughs> שהבן שלו היה בבעיה, אז שמה יש מקום, שמה זה בסדר. וכשהבעיה עברה, אז צריך להגיד לשלום גם לפחד הזה. שב. וגם יש השתתפות בשמחה. אשתי ש... כן. התחילה להאמין לבודדים כי לא הייתה שמחה גדולה מהקטע uh -huh. שהוא התעורר. כן. <laughs> ש... <laughs> <שב, laughs> <laughs> שאין לך בשום <laughs> סיטואציה <laughs> אחרת. אותי זה נורא שימח. גם בלי החמישה ימים הנוראים האלה, היום השישי. אבל אנחנו צריכים להבחין, יש ככה, יש פחדים וזה וזה וזה של אנשים אחרים, שאני אמרתי שוב פעם, אם זה גורם לקומפשן זה מצוין. אם את מתחילה בגלל זה לפחוד, זאת אומרת, בגלל שהוא פוחד, זה בינינו לא ממש חכם. זאת צריכה לראות, את כן. צריכה, לראות, <אז> צריכה <אז> עכשיו <אז> זה ראשית כל המודעות זאת אומרת אם אני לאלי כבר אני מקווה זה עבר זאת אומרת <אז <אז> לא, אולי זה לא עבר אבל אנחנו, יש לנו בין היתר גם את הנטייה אה, אה, לספח אלינו כל מיני טרגדיות שלנו ולא שלנו. וגם טרגדיות בפוטנציה. כן, בטח, כן, כן, כן. אז זה עיקר העבודה, זאת אומרת להסתכל. האם זה שלי או שזה לא שלי? אם זה לא שלי אז זה בסדר אם אני מנצל את זה בשביל קומפשן. אם אני מנצל את זה בשביל לעשות לעצמי צרות, מיותר לגמרי. ברור, בסדר. <laughs> אבל לא צריך פה הרבה היגיון, זאת אומרת צריך את הראייה החדה ולהתבונן במה שקורה ולהגיד האם אני יכול לעשות עם זה משהו, אם אני לא יכול לעשות מזה משהו, אם אני לא יכול לעשות עם זה משהו אבל זה שלי, אז המפלט הוא באמת בלאמץ את זה, זאת אומרת, להסתכל עליו טוב, לראות למשל, למשל אני לא רוצה להעליב, אבל לפעמים אנחנו גם ככה מעלים אותו, ככה לעת ככה כשמשעמם לנו, אז אנחנו, אנחנו קצת מתרפקים עליו, כאילו לראות מה אנחנו עושים לעצמנו, איזה חלק מזה אנחנו באמת עושים לעצמנו, ואיזה חלק מזה זה באמת, יש... זאת אומרת, זה מוצדק. מה? כן. כן, אבל א', הוא מוגדר, זה לא אמת, זה לא אמת, זה אמת, זה לא זה לא אמת, זה לא אמת, זה לא אמת, זה אירוע, במהות ה... כן, אין פחד, זה לא יכול להיות פחד, יש גם מציאות חושי, מה ש... זה תוספת, לא פחד, זה תוספת, זה תוספת למציאות, לא כן. כן. זה בתחום היחסי, נכון. לא לא. כן, זה החרדה. לא, אבל כמו שאומרת, לא, לא, לא, אבל אני מבין בדיוק למה הוא מתכוון. נכון, את אבל זה פחד יהיה פחד יהיה פעם פעם לא באותו רגע. אבל זה, אבל זה הפעולה הבריאה, כאילו, להיכנס מתחת لا, עבדתי במעבדת צילום בן גדי וירדתי עם הבן שלי להוציא אה, תמונות בלילה, מה, מהפיקסר בלילה, <חש> עלינו, עלינו למעלה בשביל וראינו נחש, נחש צפה כמו שצריך, שמנמן עם, עם ראש וזה, והייתי עם הילד, הוא היה אולי בן שלוש או משהו כזה, ולקחתי, התכופפתי לאט לאט, לקחתי אבן ענקית ופשוט שמתי לנחש בראש, זאת אומרת ככה, ואז התחלתי לפחד. בחיי, זה היה לגמרי, לגמרי. למה, ממה שהיה יכול כן. אבל באותו רגע, אפילו אני זוכר, אמרתי לאסף, אסף תזוז הצידה. לא, תזוז הצידה, לצד השני, הוא לא ראה אותו בכלל. אמרתי לו, תזוז הצידה, לקחתי אבן, בום, על הראש, ואז התחלתי לפחד. כן. כן, אבל באותו רגע... לא פקדתי, לא אני מכיר בן אדם שמתעלף משהו כמו 15 דקות אחרי איבוע. כן. אבל יש לי דוגמה טכנולוגית. יש לי חבר שהילד, הנכד שלו לא הלך לפני ולא דיבר בגול והם החליטו... כולם ראו שהילד על הקשת האוטיסטית. על הספקטרום. בפרט להורים של פחד מהמילה של הספקטרום לא עשו כלום. ואז העבירו אותו להנאתם לסבעים המצוואים. היום הולך לבית לא, בית רגיל עם תמיכה. בכיתה. עם תמיכה. הוא לא הולך כל כך טוב, כן, כן. או על מקום. הפחד שיתק את ההורים, הפחד מהמילה כן, שיתק אותם, כן, ולא אפשר להם לפעול, מה שאתה אמרת על הנחש, כן, יש משהו שלא פחדתם, רק הנחש, זה נשמע להתחשה יותר, בסדר, בסדר, כן, אבל, גברת, או שאין לך מחסק, תראו, הבן שלי הוא לא יכול להבין שאני לא... ועכשיו אני נשקר בדוגמה הקלאסית ביותר בבודהיזם וזה כשאתה הולך בשעות בין הארבעיים ואתה רואה חבל ואתה חושב שזה נחש ואתה נבהל קודם כל זה יותר טוב מלהפך העצוע שאתה לוקח את החבל ואתה מגלש מנחש כן וזה הדוגמה הקלאסית בעצם לפחד לא מוצדק. הוא רואה משהו אף בלילה ואתה חושב שזה ג'ובי זה פרפק. שיש גם... כן, אבל אני רוצה להגיד לכם שאם למשל הייתם לוקחים אבן ושמים לו בראש, בלי מבחד, לא נורא, מה קרה, חבר'ה קיבל בלוק בראש, לא קרה לו שום דבר. מה? במהות אין כלום, אוקיי. תשובה סופית הקצרה. אז אם ככה, כן. ו... במה, במה, במה, אם במהות אין כלום, כן. אז ברור לקולטים שהפכו במה הכל נתפס. הכל היום <laughs> הכל. אם הוא נתפס, כן. אז uh, משהו מדומה, זה משהו מדומה כן? אנחנו יצרנו את זה. לא, כי יש איומים אמיתיים אין איומים אמיתיים. הנחה שהוא איומים אמיתיים. דיברנו דיברנו פעם, אתה זוכר? מה עושים? אתה נמצא על הטרור, ויש אריה מצד אחד, אתה אומר, הוא זה לא מספיק אמיתי. כלום. כלום. לא אמרתי שצריך לעשות משהו. אם אין אבן מספיק גדולה להרוג את האריה, אז... לא, לא, אבל... אבל... את ה... Yeah. אם, אם, אם הפחד הוא דבר, הוא לא דבר מקושי, דבר שהוא אובייקטיבי או, או באמת יחסי, כן yeah. אז בעצם הדבר האמיתי הזה, פשוט כאילו להבין, הוא לא תפחד בכלל הפחד נכון, או העיקר שלא יתפחד כלל, כן טוב. אז קודם כל, אז אין פחד טוב ואין פחד רע, לא תפחד בכלל, באופן נתרוני, כלומר, אתה רוצה להיות, להגן לה, אבל אתה יכול לרצות כמה שאתה רוצה, אבל אתה לא נמצא שם. לא, אמרתי לא רוצה לשאוף, לא אמרתי אתה. אבל, כן. אבל אתה לא יכול לשאוף לא לפחות. כמה? אתה יכול, כן. אבל זה לא יעזור לך. לא, אין סיבה לרדת כדי להתארץ. זה איום, זה ידיעה ברורה, שאם אני עכשיו רוצה להתאבד, זה לא שקע, זה פרצון, את מוכנה להכניס מסריגה פה לשקע חשמלי? אני עשיתי מפחדת בכיתה, לא, את יודעת, את לא צריכה, את לא צריכה לפחד, אם את מבינה, אם את מבינה, אז את לא, לא, לא, אבל... נכון, בדיוק. אבל בוא נבדיל רגע בין ילדים, שאותם כאילו במרכאות צריך להפחיד, כי הם לא מבינים באמת עד הסוף, אז אתה יכול להפחיד אותו ולהגיד לו, אוי ואבוי, אם אתה תכניס את המחט, את המסריגה לתוך החשמל. אתה תתחשמל ואתה תהיה בפחם, אתה צריך להסביר לו את זה אולי בצורה מאוד מאוד מפחידה. מה לעשות, יש ילדים סקרנים. אבל כשאתה כבר מבוגר, מספיק שתבין. משה, מספיק שתבין של על הכביש יש מחיר. אני מבין. אני רק אומר שהייתי ככה פתרון, יכול להיות. פתרון שפעם דיברנו עליו. כן. Yes. אם אתה חש, חש פחד. Yes. כל מה שאתה צריך לעשות תסתכל אם הפחד הוא בגלל דבר שהיה בעבר, או בגלל דבר שהוא בעתיד, כי בהווה לא קיים. הפחד קיים. הפחד קיים. כן? כן, יש שיפוט. אני כרגע, אני כרגע, אבל... כן. זה מפחד את הפחד האובייקטיבי, את המקור האובייקטיבי לפחד. כן. מכיוון שהמקור של הפחד, אני יכול להגיד, בוא נסתכל אם זה קרה כתרגיל, איך הוא תמיד בגלל משהו בעבר. הוא לא יכול להיות בגלל משהו בעתיד, כי העתיד עוד איננו. אתה צופה, אתה צופה שמשהו שקרה בעבר יקרה עוד פעם. אבל אין. כל הקונדישנינג שלנו הוא מהעבר. לא בגלל שאתה חושב שזה דומה למשהו שפעם קרה לך. אתה לא באמת פוחד. זאת אומרת, אתה יכול לפחות מהעתיד, אבל אתה לא יכול לפחות בגלל העתיד בעצם. כן. לא, אתה חושב שאמור... לא, אתה חושב שאמור... אתה שיקרה בעתיד, אני מפחד בגלל... משהו בעבר, ואתה עושה לו כאילו פרויקציה קדימה, ואתה אומר, זה יהיה ככה וככה. אבל עצם העובדה שאני יכול להסביר לעצמי, וזה קודם כל ברגע, ברגע. כן. שהפחד הוא לא אמיתי רגע בוא נבחין יש מה שהיא אמרה אותו דבר שהוא מהמוח הרפטילי מה? לא יש עוד הרבה פחדים מה? זה שמישהו פוחד שלא יהיה לו כסף זה ממש לא רפטילי כן, כן, נכון, אבל הוא לא רפטילי בכלל, הוא בגלל האגו, נכון, כן, כן, כן, וזה רוב הפחדים שלנו, רוב הפחדים שלנו זה לא מליפול מהגשר או מלרדת לכביש, אלא שבעצם, בוא נגיד, זה רוב הכעסים שלנו, ולכן מסתבר שזה גם רוב הפחדים שלנו, ועל זה דיברנו קודם, על מה, למה, למה בעצם אני פוחד מהדברים האלה, כי Unfortunately, יש לי אגו, ואני חושב שמישהו פוגע בו. אני החלטתי שאני איש חכם, ומישהו אמר לי שאני... חיפש, וזה פוגע לי באגו שלי, כפי שבניתי אותו. או מישהו אומר לי, ושוב, צריך לחשוב ממה אנחנו מתרכזים, כאילו. הדברים לא קורים, אוקיי, אז מה זה היינו רוצים שיקרו? איך היינו רוצים שהם למה היינו רוצים שיקרו ככה ולא אחרת? כי זה התמונת עולם שאנחנו בנינו מה? למה? למה יש לנו אגו? כן? זה מבחינת הבודהיזם ממש לא חשוב לא, אני מדבר ברצינות, מבחינת הפסיכולוגיה של הבודהיזם <מח> זה ממש לא חשוב, זאת אומרת מה שחשוב זה לראות את זה, לראות איך זה קורה וגם הריפוי הוא בעצם לא על ידי זה שתבין בעצם מה היה המעורב בעבר, אלא שתראה את זה בזמן עובר זה, <מח> זה הבדל מאוד גדול כי הם אומרים שאם תתאמץ מספיק תמציאו תמיד תמצא סיפור ש... שמתאים לזה. אבל אף אחד לא יודע אף פעם אם הסיפור נכון או לא. אתה שם, אתה אם... יודע, מה פתאום? לא, לא. לא, לא. לא, מה פתאום? זה משהו שדמיינו לא לעצמם. זה לא משנה, זה. אתה, לא... אתה, אתה אמרו לך למצוא סיבה, אז אתה תמצא סיבה. עכשיו, מבחינת הפסיכולוגיה, אם יש לזה ערך תרפויטי, אז זה בכלל לא חשוב אם זה נכון או לא נכון. נכון. אם אתה הגעת לאיזושהי מסקנה שזה בגלל זה, ואתה אומר זה בגלל זה, וזה מרפא אותי, אז בסדר גמור, ואין שום בעיה. וזה פנטסטי, זה בסדר גמור. אבל מבחינת הבודהיזם, הוא מסתכל על זה כמו על משחק שהוא לא משחק. הוא אומר, אתה תסתכל על מה שקורה לך כרגע, תראה. מה מדליק לך את הפיוז, תראה איך נדלק לך הפיוז, תהיה במודעות מאוד מאוד גבוהה. And, defuse. and then defuse. בדיוק, ואז אתה תראה, למה? אתה תראה איך שאתה יוצר את כל הדרמה הזאתי, ואם תראה את זה מספיק לאט, אז אתה גם תוכל להחליט שאתה לא משחק במשחק הזה כרגע. זאת אומרת, נגיד בדוגמה הזאת של הפחד או של הכעס, אתה רואה שאתה כועס, אם במקום לכעוס אתה מחפש מה היה הפחד שבעצם גרם לך לכעוס, כבר אין לך ראש בשביל לכעוס בכלל, אתה לא עסוק במשהו אחר. ואז אתה רואה את הפחד, ואתה שואל, למה גרה לי הפחד הזה, ואז אתה מבין שזה בגלל בורות. זאת אומרת, יש לי איזושהי דעה שהדברים צריכים להיות ככה ואני פוחד כי הדברים הם לא ככה, אבל כיוון שלמדתי שכל דעה היא דעה שגויה, אז אני גם יודע שלא צריך להחזיק את הדעה הזאתי, ומרוב שאתה עסוק בדברים האלה אתה בכלל שכה. במקום <laughs> אחר. הפסקת? <laughs> הפסקת לפחות. כי... אז יש פה ציטטה, ואחרי זה אני אגיד לכם מי אמר אותה. Fear leads to anger anger leads to hate, hate leads to suffering. אילן אולי יכול לדעת מי אמר את זה. Jedi Master Yoda. יפי, פעם שמעתי סיפור שהעכבר בא לקוסם ואמר לו כל החיים אני חי בפחד מפני החתול. מה אתה רוצה? הוא תעשה אותי חתול. אז הוא עשה אותו חתול אבל הוא חזר ואמר עכשיו אני כל כך מפחד אז מה אתה רוצה? אז הוא חזר הוא אני מפחד מהזאב. אז פחד מהטיגריף. אז הוא עשה אותו טיגריף ואמר די אבל הוא חזר. מה, מי אתה מפחד עכשיו? הוא אומר, אני מפחד מהאדם עם הרובה. זה כבר בקשה קשה. אבל הוא הפך אותו לגבר צייד עם רובה, וקיבל שלא יראה אותו יותר, אבל הוא חזר, ואמר, אני מפחד מאשתי. מאשתי מפחד מאחבר. אז הכוסר אמר, כמו שהייתי אומרת, כבר הגזמת, אתה עכבר, יש לך לב של עכבר, נועדת לפחד, חשוב להיות עכבר. אז אני אספר לכם בדיחה שלא קשורה, אבל היא מצחיקה. לעומת זאת היא מצחיקה. שהארנב. כבר השועל החליט שהוא צריך חופש אז הוא בא לאריה ואמר אריה אני צריך חופש אז אריה אמר לו לא אנחנו צריכים את השועל ביער יש לו תפקידים וזה לא אני מוכר לשאול לחופש לא תתן לי חופש אני לא יודע מה אתה יודע מה תן לי חל"ת אני חייב חופש אז הוא אומר לו בסדר תלך לחופש אבל אני לא בטוח שתחזור יהיה לו כעבודה כמו שאמר מישהו פעם אז הוא יצא לחופש חוזר אחרי שבועיים והארי אומר לו אה נורא אין לי עבודה בשביל שועל, אבל יש לי תקן בשביל ארנב, אתה רוצה להיות ארנב? <laughs> אז אומר, לא, לא רוצה. <laughs> אז, אומר, אז אין לך עבודה, אומר, בסדר, אז אני ארנב, מה אני צריך לעשות? <laughs> אתה תקפוץ, אתה תציג לכולם, וזה, וכולם יבטאו בך, וזה, אז אומר, בסדר, אוקיי, מה לעשות? טוב, <laughs> <laughs> נכנס לי את הארנב, קופץ, <laughs> וכולם בועטים בו, וזה, כבר נמאס לו לגמרי, <laughs> אחרי איזה שבועיים. <laughs> <laughs> פתאום הוא רואה ארנב. אז הוא שואל את הענב, מה אתה עושה ביער? הוא אומר, אני ביער, מה, מה אתה עושה? אני התקן של שועל. אז למה אתה הענב התקן של שועל? אני שואל את התקן של הענב, ואתה אומר, מה לעשות? זה כשיש חמור על תקן של אריה. טוב. אתה משיימת ישראל. אנחנו צריכים לזוז את זה. אתה לא חייב לזוז, אבל אני צריכה להגיד את זה. טוב, תודה רבה